Intanto una giornata della memoria molto particolare, sono 80 anni dalle deportazioni degli ebrei italiani verso i campi di sterminio e questa è una prima data, è un primo punto da ricordare, siamo in una giornata della memoria in cui l'edizione è particolarmente curata nel suo programma e è attenta anche a quelle che sono le condizioni di attualità ovviamente che non possiamo nasconderci dietro al fatto che il post 7 ottobre ha innescato indubbiamente la possibilità di riaprire porte rispetto a quello che è un sottofondo antisemita che strisciava nella nostra società. Questo si deve mettere in allerta e, e nella condizione di chiederci se il lavoro che è la giornata della memoria, che è il tavolo istituzionale su cui si imposta un lavoro improntato e finalizzato a che i giovani possano avere gli strumenti per respingere quell'indifferenza che negli anni della guerra hanno definito la possibilità di innescare le genti ebraiche nella nostra Italia possano in qualche modo tornare e riaffiorare allora su questo dobbiamo stare molto attenti perché vuol dire che probabilmente il giorno della memoria ancora serve ancora è strumento perché possa migliorarsi e chiedersi che cosa vuol dire fare memoria oggi e nella misura in cui l'attualità si sta dimostrando che l'antisemitismo esiste e sempre presistito e continuerà ad esistere e per questo va affrontato e rigettato, perché legato all'antisemitismo insiste il concetto di violenza, insiste il concetto di distorsione della realtà. Abbiamo parlato di giorno della memoria come giorno della verità, dobbiamo continuare a insistere perché la verità possa essere lo strumento attraverso il quale la nostra società riesca a respingere questo tipo di violenza e di, e di posizione. Si sono aperte eh, E varchi che fino ad oggi erano state contenute, erano state arginate. Oggi chi doveva esprimersi su questo fronte ne ha avuto la possibilità. C'è stata, stata proprio un'apertura un verso, verso questa dimensione, che non è solo legata ovviamente a quello che è il contesto di attualità sul conflitto Israele e Palestina, ma in generale si è aperto un contesto globale, università americane, un Università europee, la nostra università, il contesto sociale in generale, le manifestazioni in piazza hanno riportato slogan e messaggi che non appartenevano più alla nostra identità sociale. Le, le abbiamo riaffrontate, le stiamo riaffrontando con a, a totale dissenso, ovviamente, ma con grandissima preoccupazione. L'antisemitismo non ha una, una faccia politica, se posso interpretare la domanda. Penso che l'antisemitismo ha parte a una dimensione culturale che è figlia non solo dell'ultima guerra, ma è figlia di una storia ben più ampia e complessa in cui si vede un atteggiamento verso il popolo ebraico, verso la società ebraica che non è solo propria degli ultimi 80 anni, ma ha una dimensione più grande. La Shoah, per definizione, non va mischiata e non va miscelata su altre questioni che oggi interessano eh, l'attenzione pubblica. Shoah è un evento unico, sono sei milioni di ebrei che sono stati terminati con un'azione, un disegno preciso e su questo bisogna continuare a rimanere fermi, avere una rotta precisa affinché questa posizione non venga distorta.